котрого треба взяти в полон. «Отямся! Їх не десять, не тридцять!» «Прошепотів кудрявий, поглянь!» Карателі, що йшли попереду, зупинили, щоб почекати інших. Людські голоси змішувались з переляканим беканням овець, муканням корів, Попросяці, якою вперше вийшли на шосе Псковрига квітневого дня, Кудрявий і я сунула юрба, одягнена в старі пальта, піджаки, всіляке хміття, з автоматами шмайсер в руках і за плечима. Деякі бандити несли на собі валашків, Тримаючи їх за задні і передні ноги. Полоснемо не лежалося і на групи Арвіду. «Та їх тут ціла рота!» – застеріг Леонід. «За обірванцями, німецькі солдати, айсерги!» На прусіці людно. За переднім гуртом чоловік з двадцяти ішли йшли карателі. Окремі солдати вели на налигачах корів. Лісові коти штовхали худобу руками, Стябали лозинами, били прикладами. Гамір, лайка, як на ярмарку. Не суть біси, наші парашути, прошепотів Орел. А он куди вони ходили, вирядившись, мов на різдво? Їх ціла сотня, розсудливо мовив кудрявий, звільняючи від своєї опіки коропа. «Спокійніше, братці! Убити їх десять, навіть п'ятнадцять, і самим загинути – надто дешево віддати своє життя! Ми ще потрібні живими! Спокійніше!» Тим часом галас на лісовій просіці вщухав. Зі сходу котилась вал за валом кулеметна стрілянина. Греміли вибухи. Неподалік над Ризьким шосе з могутнім ревом пронеслась ланка чорних ілів штурмовиків обстрілюючи і бомбуючи фашистські колони, що відступали до Цесіса, Сігулди Риги. Вихід до своїх ми, п'ятеро бійців Кудрявого і полонений німецький лейтенант, стояли в кузові газика, що пробивався крізь війська по шосе на схід. Хлопці запилені так, що блищали тільки зуби, коли усміхались. Так багато було куряви, збитої на узбіччя асфальту обозами, тягачами, тридцять четвірками і самоходами. Усміхатись, «Було від чого?» «Ми їхали визволеною латиською землею» «Визволена земля» «Поняття це особливо зрозуміло тим, хто бачив поневолені фашистами села й міста» «Та зараз над ними ясне і пекуче, мов ужнивний липень, вересневе сонце» «І світить воно не так, як по той бік фронту» «Пересилюють гуркіт моторів» І форкання коней голоси то лаються водії. Який з обозу кричить на конячину. Обозники сидять на полудрабках під від, поважно, мов царі на тронах. Це вусаті дядьки з вузькуватими очима і широкими вилицями, казахи, киргизичі й тувинці, коні для яких найрідніші тварини. Знову пробка. Скупчились тягачі, автомашини, обоз. Їхня машина ледве проповзла крізь гущавину техніки. «Привіт слов'янам!» Весело і незвично для наглядача і шанувальника порядку і конспірації закричав Короб, що й сам здригнувся від голосу. «Які ж вони слов'яни! Це ж киргизи? здивувався Орел. «Це одно, слав'яни, раз обозники», – пояснив Леонід. На вигуки корупа, який, ніби вождь із трибуни, ощасливлював народ своїм помахом руки,